Це якесь віщування Не знаю Як не знаю, чому так багато думаю про тебе Для чого Адже навіть отак Не може бути безкінечно Ти живий з гарячої Яку я зараз називаю безумною Плоті і пристрасти Котрі не можуть бути призначені мені Але щось мені віщує Що маємо вищу мету Маємо якесь призначення Яке? Буду думати Середу Олег отримав запрошення на засідання до міської адміністрації. Засідання проходило в конференцзалі за величезним овальним столом, знижжжя якого посередині підводився цілий квітучий острів, модна нині і кебана. Проводив засідання глава адміністрації Тимофій Степанович Чірінь, невисокого зросту чоловік з довгим тулубом і короткими ногами, квадратною головою, схожою на голову іграшкового робота. Маленькі люди дуже часто бувають злі і нетерпимі. Фізичну малість компенсують владним жестом, категоричністю, бундючністю. А ще маленькі люди здебільшого мають великі амбіції. Одягнений у наймодніший кремовий костюм, на голові коротка також за модою зачіска, колись був секретарем райкому партії, тепер видавав себе за демократа. Пупусі такі, казав, що назрів час відбудувати в місті собор, що вища влада підтримує цю ініціативу. Далі, опустивши очі в папірець, розповів відоме з енциклопедії про собор, коли заснований і зруйнований, яку становив собою архітектурну вартість, не сказав, які цінності в ньому були, де вони поділися, яким коштом собор відбудовуватимуть. Тепер давайте обговоримо. Слово надавав також з папірця за наперед визначеним списком. Першим виступав начальник управління пам'яток архітектури Руслан Смоляний. Чоловік-клоун, як відзначив про себе Олег. Бо обличчя того було схоже на клоуна, велику сокиру. Надто ніс. Нимі справді либонь можна колоти корчі. Власне, трохи іншими словами він повторив сказане Черенем. І так само виступили інші від реставрації, міськбуду, управління культури. Потом тому плеснув рукою по столу. Що ж, думка одностайна, запитань не буде? Підсумуємо. І тоді в кінці столу підвелася важка постать. Олег тільки зараз побачив Максима. В мене є запитання. Зіниці очей череня звузилися. Що вам не зрозуміло? За чиїм проєктом вестимуться роботи? Потрібен конкурс. Конкурс оголосимо. «І хто виступить замовником?» «Мабуть, господарі, заповідник». «Це в робочому порядку, всі вільні». На вулиці Олега нас Максим. «Зайдімо до мене», – сказав він. «Моя контора поруч, перекинемося словом». Олег неохоче погодився. В маленькому Максимовому кабінетику Олег сів за стіл, сказав, що йому потрібно передзвонити на роботу, підсунув старого дискового телефона. Набираючи номер, помітив на столі під склом арку шватману, а на ньому великими друкованими літерами тущу напис: Оглядайся назад, може, за тобою погоня. Але бонь, це був девіз господаря кабінету Олег усміхнувся в думці. Пам'ятав колишній ще студентський девіз Максима «Вперед, тільки вперед». Отже, йому життя теж обтерло крильця. «Чому ти мовчав?» Жорстко, що вельми не сподобалося Олегові, запитав Максим, коли Олег подзвонив. «Треба було сказати, що ви виступите замовником». «Так ще ж нічого в робочому порядку. Знаємо ці робочі порядки. Обдурять, обкрутять. Яка користь?» Саме користь, найперше На таку роботу виділять великі гроші, дуже великі Я ще не знаю звідки З диравного бюджету, мабуть Він не доказав, до кімнати зайшла висока струнка дівчинка З якимось папером Здивовано зиркнула на Олега за столом, далі на Максима Бачиш, Елло, мене вже підсиджують Без усміху мовив Максим Елла ще раз уважно, значуще і зацікавлено подивилася на Олега Красивий чоловік з високим чолом, ледь помітними благородними плесами залисин, з хвоцькими вусиками, в спортивному костюмі, зеленому модному галстуці. Олег зрозумів, що справив на дівчину враження, йому приємно залоскотало в грудях. Дівчина віддала Максимові папір, пішла, ще раз оглянувшись у дверях на Олега, що помітив і Максим. «Дівчата на тебе поглядають».